Pa ditu, pa ditu, du respet, du, du respet, zibel dejan zontanu, behar nuz apel. Batere, batere, errespetua gure jokalari bat nahi badute, deitu beha gaituzte, gero burasoekin mintzatu eta bak, zerren Espainiako Federakuntzarekin ari dira, Euskadikoarekin, burasoekin, eta gu, neok ez gaitu kontaktatu, ez da normala, guk ez dugu neok ez zetzegan, izan ditugu kanpora joan diren jokalariak, dunibanera, bayonara, beste taldetara eta ez dugu deus egan, gainera ahogira, baina lehen aldia da. Me, saska, es la primera qu vez voilà, que ondivartsa berezako, espainoa nor gara de papi porque paperak hilogi dituzte, baina gu ere hemen gira. Badakigu zarautzen ere gauzabera bera egindutela, saiatu direla, zuzenki burausoekin mintzatu direla, jokalariak ez dira Joan Ordona zade zure txatut, baina mugi eta taindaia ere egiten dute. Ez dakik gauza bera den, menturas akordioak badira botaldeekin, uste dut mugi gen hartu dituztela là-bas ils ont des accords avec les petits clubs Alors, c' ouvert je crois qu'ils ont pris huit huit petits.